الشارح، الشيخ إبراهيم البيجوري، رحمه الله تعالى، ونفعنا بعلومه في الدارين awluhu kadzal kalam ah sambungan matanya hayatuhu kadzal kalamus sam'a thumma albasar bizi atana sam'a ah kata nya kata mustanif kalam Ha, Era eh, nahu dulu Kaza khabaru muqaddamun wal kalamu itu mubtada ummu akhirun awal <tongan> ha, makna ai makna qawlihi qawli al musannah tu makna dia nak ayat kata al kalamu dan ha, bermula kalam itu Iyalah Misluha Misluza Seumpama ini lah Atau seumpama itu Kalam ni Supaya dengar hak tu ha, Apa dia? Aima ha, Tak cerah Hamzah Aima tafaddam Mina sifati ha, Kalam tu Seperti itulah Seperti barang yang telah lalu ia Telah dahulu ia apa daripada segala sifat-sifat. Nah, hak sebut maridah tu sifat qudrah, irada, ilmu, hayah. Apa dah sebut mari. Nah, itu gazal kalam. Demikian juga kalam. Nah, artinya kalam itu seperti itu juga seperti barang yang telah dulu daripada segala sifat. Kali gitu seperti itu seperti pada pihak mana, ayat ha, banyak kata tasbih mesti ada wajah sabah, lalu katanya watsbihu lai semingkuli wajhin dan bermula menyerupai itu, kalam supo lah dengan sifat-sifat lain. Kali gitu serupa tu pada semua segi kau kan? No? Aa itu pada semua wajah kagana. Dia kata wa dan bermula tasbih, yakni tasbihkan al-kalam bima taqaddama minas sifat tuh. ai tasbihul tashbihu, kalam dan bermula menyerupai kalam, yakni bima taqaddama minas sifat. Laisa minkulli wajihin Buka dari semua wajah Aa, Maknalah mana? Sipa ilmu <tuh> Dia bertakluk dengan sekalian Aa, Wajibat mustahilat ja'idat Itu sama dengan Kak Alam Sipa kodrak hanya bertakluk dengan semungkinan saja jah Tidak bertakluk dengan benar-benar wajib mustahil itu ha, tak serupa situ Kalam tak serupa dengan kudrak ha, Kudrak punya tujuh takluk Ataupun bawahkan lapan Kalam ha, Tiga takluk jua Atas satu kaun ha, Jadi bukailah kalam tu serupa dengan sifat-sifat Telah dulu pada semua jalan Tak Itu makna kata Wa tashbihu tashbihul kalam Bima taqaddama mina sifat itu Laisa min kulli wajihin Bukanlah tasbih serupa pada semua wajah Semua jala Bukan Bal Bahkan yani bal huwa Bahkan ia tasbih itu Fi mutlaqil wujubi lillahi ta'ala Itu je Serupa sifat-sifat hak dulu Serupa pada semata-mata wajib bagi Allah Haa itu qudrah sifat ya wajib bagi Allah begitu juga kalam ha tu pore segitu wa in khala dan jika menyalahi ia ia al kalam ha akan nya akan astibahil lati sifat-sifat hak dulu noh walaupun dia menyalahi ia akan nya fid tak sama tarik ke dalam qudrah satu cara Ah kalam, ah satu cara tak sama. Lagi pula dalil hak sifat lepas dah tu. Qudrat, iradah, ilmu. Ayah dia panggil dalil aqliyah. Ha, ah nakli naqli, dalil aqli, dalil sebagai mengkuat saja je. Adapun dalil kalam ni dalil naqli, dalil aqli tu sebagai mengkuat saja. Ha, tak sama tu. Sebab apa kata begitu? Ha, katanya tasbih, tasbih sifat kalam makna serupa kalam dengan sifat-sifat lain itu Serupa pada pihak wajib bagi Allah Itu saja Walaupun menyalahi ia kalam akan sifat-sifat lain pada dalil Sebab apa kata menyalahi? Berlainan Li anna dalilah aqliyun Kerana bahawasa dalilnya dalil bagi asifatilatih taqadzamat ada ha, dalil bagi sifat-sifat hak dulu nu aqliyun ah ha, kata ha, wajib qodrat bagi Allah nah dia panggil dalil akli begitu juga dalil sifat ilmu dalil sifat hayat tu dalil aqli ah ha, imma wahdahu dalil akli dalil hak bahasa fikih imonyo wahdahu Ha, ada kalanya mu'aymu faridan ha, Maknanya imma wahdahuni imma hal kaunihi mufaridan Ada kalanya hal keadaan dalik akli itu ha, yang tunggal Maknanya dalik akli saja Wa imma ma'an nakli ha, Ada ada kalanya serta nakli katik Dalik akli lagi nakli Ala wajahit takki di atas jalan mengkuatkan hmm. <tuh> Kita terima kedok Itu ha, hal yang menjadikan Segala-galak itu tak bersipat dengan kodrak Kita tak terima Akal kita tak terima ha, Yang boleh buat sesuatu tapi lemuh Kita tak terima Mesti yang kuasa ha, Maka tak kata yang kuasa Malaikah dia bersifat dengan kodrak ha, Kalau tidak bersifat dengan kodrak Nasih cahaya lemuh Hati jalan fikir Kalau tak ada sifat kodrak Nasih cahaya lemuh Bila lemah tak boleh buat Bila tak boleh buat Benda tak boleh ada lah. Kerana kita tak terima ada sendiri ha, Benda baru kita tak terima jadi sendiri dengan tidak ada yang membuat, Haa, tu situ. Akal kita mutuh dah benda baru. Haa, sebut kata benda baru ni. Kertinya tak ada dulu pada tu. Sebab tak ada yang, yang baru tak apa. Benda yang ada. Kemudian daripada tak ada. Haa, sebut kata benda baru. Kerti kata dulunya tak ada. Panak boleh ke ada tu. Tak boleh apa boleh ada. Sediri. Haa, oh, kita tak terima sendiri tu. kita tak terima sendiri tu. Ah, ha, Itu kena bersabit dengan ada yang mengada Yang mengada itu Allah Namanya Yang mengada tu Tuhan Namanya Allah Maka Allah yang nak mengadakan alam kita terima Kau Kalau dia itu tak sifat dengan kudrak Dengan bahawa lemak Tak terima ha, Itu panggil dalil akli Capur pula dengan dalil nakli Lah nakli Tuharaya Wa ya huwa ala kulli syai'in qadir ia rakyat kata Allah khaliqu kulli syait ha, La ilaha illa huwa khaliqu kulli syait Tidak ada Tuhan Malaikat ia ia Allah Ia yang menjadikan segala-galanya ha. Ia rakyat itu dalil nakli Ayat kera'ah eh, atau hadis. Itu dia panggil dalil nakli tu sebagai mengkuat saja je Mentaukit saja je Haa saat ni dalih bagi segala sifat al-padah Begitu juga Haa nak no. kita tak terima Kata buat tu kalau tidak ada erodak Karena tak ada erodak Panggil nyanyuk Nyanyuk mana boleh buat Bila nyanyuk Haa buat pun jadi tak teratur Bila nyanyuk Haa tu dia Haa kita tak terima Mesti bersifat mes erodak Haa kalau ada kudrak iradha, ada Tapi kalau tak ada ilmu, tak pandai Mana boleh buat ha, Kata dia, dia, dia panggil, panggil dalil akhli Ada pun sifat kalam ni Wa daliluhu Boleh Dalilahu boleh Atas pada dalilaha yang isim Anna, pada katali Anna ni dia. Kerana dalil bagi sifat-sifat Dulu tu dalil Bahasa akal Adakalanya tunggal, adakalanya serta dalil naqli qira'ah hadis. Wa dalilahu dan dalilnya dalil kalam tu naqliyun. Ha, ha dalil kalam dalil yang menunjuk kata Tuhan bersifat dengan sifat kalam ialah dalil naqli dalil qira'ah hadis. Imma wahdahu Ha adakalanya seperti tadi lah ala kaunih munfaridan adakah hanya dalilnya ya nakli itu ya tunggal mana dalil nakli saja au ma'al aqli ataupun ada ada apa nama dalil aqli katik ha, tapi ala wajhi sakit hak dalil nakli seperti itu hai rakyat kata wa kallamallahu Musa taklima ha, dia rakyat kata dia telah bercakap akan Musa dalah bercakap Allah akan Musa. Ha, maka tak dikatakan mutakalim yang bercakap malaikat zat yang sifat dengan sifat kalam. Ah ha, tu ambil daripada ayat qiraat tu panggil dalil naqli. Cerita pula tambah dalil akal. Lah mana? Kalau lah Tuhan tak sifat dengan kalam, tak ada sifat kalam, ialah bisu. Ah ha, bisu ni panggil sifat kekurangan. Mana Allah tu bersifat dengan sifat kekurangan bisu Manakala yang sifatnya sifat kekurangan bisu Kita tak terima nak boleh buat sesuatu daripada Allah Ha kan no? Oh, nak buat Allah macam mana Sedangkan kekurangan ada pada dia Dia tak kuasa nak menghilang Apa? Haa Jadi kot tu Jadi kekurangan bisu ada di dia Dia tak kuasa nak menghilang Macam mana nak mengadu alam hak beluang tu Tak sangat Hmm, ada wak misal kata nah. Buat misal kata seolah Allah kata nak wayak terlemuh. Nak wayak kata lemuh. Masalah kita duk aduk aduk tepi, aduk tepi terpaya Kita nak tolak tak kuasa. Panagi akik hok duk tanah hok naik. Kau sana. Ah, yo ciek kite. Okay, okay. Nah. Eh, aduk tepi kita kita nak tolak tak kuasa. Nak turun gi ambil hok bawah naik atas ko sangat tak kuasa. Ini pas paspo tu. Maknanya kekurangan bisu ada pada dirinya tak kuasa nak menghilang. Pas nak gi dak mengada tak ada, ko sangat tak kuasa. Allah belum ada nak mengada macam mana? Ah ha, bisu ada pada diri tak kuasa nak menghilang. Ah ha, tu ibarat kata tu. Hmm nah suatu dak tepido nak tolak tak kuasa, tak rug. Pas nak gi dak ambil hak dak bawa hornek atah, ko sangat. Ah ha, ibaratnya. Ah ni betul lah. Alam belum ada nak mengada, mana boleh kalau muhaya ada pada diri kekurangan ada pada diri tak kuasa nak menghilang. ha itu ulama buat ha, apa namanya, dalil dari akal kata mesti tuhab sifat dengan kalam kalau tak sifat dengan kalam bisu-bisu tu sifat kekurangannya nah saya lemah lemah ke mana lemah nak apa dia nak menghilangkan kekurangan pada zat tak kuasa lemah pas macam mana nak mengada alam yang beluan tu kau sangat tak kuasa itu dalil asli tapi tak kuat mano. Ha, bila dalil ahli uh, tak kuat tak memadai kena ambil dalil nakli. So haywayat sendiri kata dia pernah cakap akan ha, Musa. Taqlima. Ha wa kallam Allah Musa taklima. Apa apa makna kalam Allah? Ha, mana Allah memperdengarkan Nabi Musa sifat kalamnya ya qadim. Ha macam az pendek kata ha, kita duk bercara ni betul mana ni? Fodra irada ilmu haya. Apa ha, tu mustanah kita sebut maridah Sipat ma'ani yang fak tu Mari sekarang sebut sipat kalam Fak tu dia kata dalam mata Sipat kalam serupa dengan sipat tu Ha tu kazal kalam Ha tak kalah ibarat bala tu Kalam tu seperti itulah Yang ni, seperti sipat yang sebut dulu Seperti pada apa Ha bukan seperti pada semua wajah Tak dia kata seperti itu pada pihak wajib bagi Allah ha, Kudera, irada, ilmu, hayat itu wajib bagi Allah Kalam juga sifatnya wajib bagi Allah Walaupun berlainan dari segi dalih Pak sifat hak lepas dah Dalih akli Dalih nakli sebagai mengkuat saja. Ada pun kalam ni Dalih nakli Ayat kera'ah ah, Dalih akli sebagai mengkuatkan sahaja ha, Lain lah begitu tu Jadi ha, Tepri'nya Fal muawwalu alaihi bihi maka yang diberpegangkan atasnya. Fal muawwalu, yang fadlilul muawwalu alaihi, maksud dia tu klik dalil. Fadlilul muawwalu alaihi maka bermula dalil yang diperkuatkan atasnya atas dalat atas al Allah. Ya keedah okay. nahunya Alih lah pada isim mafu'u Sifat dia panggil Alih lah isim mausul Haa Ini jalan lah ni Al mu'awal mu Alih lah dia tak Alih lah isim mausul Soal Allah kalau kita pusing Klik mati Siapa kata Falladhi u'awalu alaih Kalau mudara Kalau mati Falladhi u'wila alaih Haa Kata kita Falladhi u'awalu Maka ha pada alaihid ha, a'id Klik pada si masuh Klik pada alaih leh Apabila alaih la, Kita jemua kata yang Yang ha, Maka yang tu adalah sebelum pada tu Ia panggil masuh dia jadi sifat Katanya Fal mu'awalud kedi masuh Fad dalilul mu'awalu alaihi Maka bermula yang Yang ni dalil yang di ke atasnya ha, kalau turut kaedah ke atasnya atas yang ah ha, ala al kaedah dia bahasa maksud tak apalah dia berjalan kaedahnya barat dia panggil fihi fil kalam maka bermula dalih yang berpegangkan atasnya atas dalih pada masalah sifat kalam ni Iyalah at-khabar Ad-dalilus sam'iy. Ah ha, kena ke dalil sam'i. Dalil hak bahasa dengar. Ah dalil yang apa ya bahasa dengar ai min al-Qurani wal hadis. Kalau tak ada le kedua-dua tu ijmak tu panggil dalil sam'i. Dalil yang didengar daripada qira'ah hadis. Ah agak banyaklah apa dia terhadap ayat kata Tuhan tu bersifat dengan sifat kalam. Ha, tapi tepat kebanyakan ulama kita ambilnya betul wa kallama Musa takliman. Ah, ha, kena apa makna kallama Allah? Kita terjemah kata bercakap. Maknanya Allah beri dengar ke Musa sifat kalamnya yang qadim. Ah, ha, kena setiap yang ada sah didengar. Bila Tuhan beri dengar, agak dengarlah. Setiap yang ada sah didengar. Ah, ha, tapi tak dengar tu kerana Tuhan tak beri dengar. Mmm tak ada mesti lah ha, tak nanti hak yang kodim yang baru pun dia tu hak tak dengar tak dengar nanya orang yang tuli duk dekat kita bercakap dia tak dengar hmm dia tak dengar dia tahu nak dengar tak nanti dekat jauh baru dengar ah ha, tengok kicap telefon duk mano jauh kuat nah ha, ah buka radio hmm gua duk pasal jauh kuat ni ha, melalui dengar memang kata ha, tu Allah dia ah tu hak sahabat sajalah Hakikat Allah Ta'ala belakang Ya Allah tak ada tarikh dengar Tengok duk kecek Nengok-ngok Mena dah tak dengar Haa Tengok-tengok Haa Haa Dia nyurak pergi jenerol Buat echt... jenerol ja. ke duk kecek Nengok Eh kau duk kecek apa Kau kami duk kecek apa Tak tahu ke apa Tak khabar apa aku kata. Haa Haa Kau duk kecek video ya Haa Cuma tu saya buat sahabat lah tak dengar sebab tuli, tak dengar sebab lelap, genero tak dengar. Ataupun tak dengar sebab hingga bangan hok lain, jadi Tuhan buat sebab gitu. Apa nak we dengar sebab melalui alat ni dok jauh kecek dengar, ha begitu. Kita dok selindung dengan sahabat tu kadang-kadang sebab tak ada Tuhan tu. Nah hari-hari la-la gitu ke kafir tak ada teruh tu. Nah orang tak percaya Pakai tak ada tu Tuhan. Kita orang ada tuhal Dia pergi ada tuhal lagi pada ralik Dengan benda Dengan sabak tu Supaya tak ada tuhal Haa Itu nampak tu kita Kita nak jaga pula Dengan isan tu Nak jaga dengan orang tu Nak bercakap dengan siapa dia Teka-teka-teka Nombor dia Halo Ya Allah Supaya bercakap Depay begini Nah, Bercakap dengan orang duk Di luar negeri Mana lah Tak kira lah Jauh Haa Ngongengong Ngongengong Ya Allah Nak bercakap Siapa saat ni Dia mohonnya Ya Allah. Dua kejap siapa Sa'idut Mecca Oh tu Haa Tengok oh Sa'idut Amerikan Oh tu Dua kejap siapa ni Allah Dengan putih kita Dua luar dengan orang-orang Ayah tengok Lepas apa tu Ini Allah Ta'ala kuasa Saya terkelik setelah tu Baru tak jadi bertengok Ayah ni kat pakai telefon Tunya <laughs> Allah dah gamut Haa nah, Ni panggil orang lain Ni panggil lupa apa Tuhan Haa nah, lupa apa Tuhan Mari sifat lain selalu wasel la unjub la takabbur lah macam ni weh. Ha dia dia cuba kita tak lupa tu. Ya. Tak ada apa. Kecek okay, siapa dia pun ini adalah kemudahan Allah Taala beri. Ha tu itu nak raya di mana tu? Dok tarik gigi tu. Nak betul sat ni. Yaitu ayat kata wajallamallahu Musa taklima Abul Hasan Asyari Dia terpaksih kata Maknanya orang jalan-jalan Asyari Rah pun turut Dia kata Allah Ta'ala beri dengar Akan Musa sifat kalamnya Ya Qodim ha, Dia terpaksih lah tu Gak sore lah ayat tu Rayat ha, kata Allah bersifat Dengan sifat kalam ya Qodim Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Allah, ayat tu Allah rakyat kata Dia beri dengar ke Musa sifat kalam ya Qodim Itu makna Waqallamallahu Musa caklimah Allah beri dengar ke Musa Sifat kalam Ya Qadim ha, Ada pun Asyairah ya bisir kata Allah Allah menjadikan suara Beri dengar ke Musa Manakala Musa dengar suara tu Suara tu lah menunjuk atas kata Adud Pada Zat Allah sifat kalam Klik kata Hingga ha, lain Lain dan segi Huraya sikit ya. Jadi klik pada Suha bersifat dengan sifat kalam ha, Dalinya Ialah ayat tak ni Nanti panggil Dalis Sam'i Kama saya dhukuruhu ha, Ada depan lagi tu ha, Ini dia panggil sebagai lalu jala ya. Kama saya dhukuruhu Seperti barang yang selagi sebut Ia, ia musanah kita ni Syekh Ibrahim Al-Lakani Dia lagi sebut akhirnya Mak. Di mana tu Biqawlihi dengan katanya Kata musanah kita Bidhi atana sam'u ha, Ada di hujung bed Nah, dia kata Hayatuhu kazal kalam Musam'u Semal basar Dia sebut dulu Demikian sifat kalam Lagi katakan sifat sama Pendengar Kemudian basar Sifat pelihak ha, Semua itu bizi Bizi'ata ha, nasam'u Dengan ini Datang akan kita oleh sama Oleh dala Sama'in ha, Situlah nanti berkecat di situ kata dia Itu hmm, saya zukuruhu Uh, seperti barang ya selagi sebut yang sanah akaria dengan kata sanah bizi atana sam'u dot depan ini. Kemudian wa qad ikhtalafa ahlul milali a nah, milali jamak daripada millah millata abikum anittabi' millata ibrahim dalam quran guna millah a nah, millah mufrad ini jamak milali fi'alud jamak daripada mufrad dia fi'lah Milan apa milan? ahli-ahli agama -ahli dan sungguh telah berkelilah oleh ahlul milali telah berkelilah oleh ahli agama wal mazahibi ahli-ahli mazhab ha tengok mazhab asy'ariyah Maturidiyah ada ha, dua mazhab tu daripada dua aliran tu daripada ahli sunnah wal jamaah patu aliran lain lagi banyak mazhab mu'tazilah yang qadariyah yang jubba'iyah banyaklah jahariyah dzirariyah hmm najariyah ah banyaklah hmm telah berkilah oleh ahlul milal wal mazahibi bi makna kalamhi ta'ala pada makna kalam Allah ta'ala tu apakah dia makna Ah ha, sini memberselisih banyak ni. Sabit je ya, sabit je letak nama ilmu tauhid ni panggil ilmu kalam. Sebab apa? Sebab banyak bekecek ilmu ni. Dan tepat hak berselisih dan gelici orang lain pada ahli sana dok gelici di sifat kala ni banyak. Ah ha, jadi sesat sabit bercara sifat kala ni banyak. Lalu itu dia letakkan ilmu tauhid ilmu bercara sifat Tuhan ni dia letak kata ilmu kalam. Tu. Nak di antara sebab Ah. <tuk> ah, <tuk> tak kala ikhtilafa faqala ahlussunnati. Ha kita senap jalan turun ni. Jangan tinggal jalan ni. Hmm. Maka berkata ahlussunnati aiwal jamaah berkata oleh puak Ahlu sunnah wal jamaah radhiyallahu ta'ala anhum. Hra. Nabi sallallahu alaihi wasallam pesan, dia kata alaikum bisunnati. Arti ia panggil ahli sunnah. Kamu lazim dengan sunnah aku. Arti ia panggil ahli sunnah. Agar berjalan-jalan yang Nabi SAW. Wasunnatil <tuh> Wa khulafai rasyidina al-mahdiyina min ba'di. Itu ia panggil wal jama'ah. Saya ambil-ambil mari. Ambil. Ahli sunnah wal jama'ah. Itu dia. Masih-masih dakwa lah tu. Tak kala namun ini namun yang baik. Kumpulan ahli sunnah ni kumpulan yang Yang pernah nama ni dijamin Abang akak mengaku ha, Kita ahli sunnah ni kata kita nak jalan turut sunnah Ha dakwah lah lah Akak, akak dakwah lah Orang jangkak ni tak ada, ha -ha, tak ada orang tak si ada orang tak si Orang jangkak ni kata orang kita tu Ha ha ha Orang jangkak dengan potong orang ni Orang petani dia nombor satu dunia Tubih surat khabar Duduk tunjuk Ha ah, ha ha Surat bahagam khabar Aniyo dia ha, jangan hok boleh tan ni tahun ni. Pakak tengok orang kita rei, ni kata. Ni tengok surat khabar kawan rei. Tu tengok tu. <laughs> tu dia. Eh, sudah galak orang-orang kawan tu. Oh, tengok klik motor orang kawan tu. Orang kawan habis. Buka tali besi tu bagi orang jangan. Orang oh, kita tu, orang kita. Oh, berangih habis. <coughs> tu dia. Ha dunia ada pakak mengaku lah. Ha, dia jangan sebut dia orang anu tak tahu dah. <laughs> ha. Itu. Nah, nyenyoh. Ha. Ani pas patulah ai ahli sunnah. Ha yang turut sunnah. Hak sunnah. Hai, mengaji jalanan dia Dah sekali. Nah, ini ni ya, ni. Ah, ha. tu dia kita ahli sunnah murid. Ha kita ahli sunnah ni kata. Ha itulah. Ha ini dakwah. Hmm. Baik. Ah, ha. ahli sunnah kata, kata kan Nak nak turut dia. Kalam-kalam tu ialah satu sifat Dia kata Azaliyatun, Haa yang sedia ha, Sifat yang sedia Satu sifat yang sedia Qaimatum bizatihi ta'ala Ya adu ya dizzat Allah Haa ha. Tu tu tiap-tiap kait dia nak keluar belakang tu Nak keluar belakon? tu Kait azaliyyatun nak keluar yang baru Ada orang kata sifat yang baru Haa sepak situ qaimatum bizatihi ya ada iza allah ada kata tak ada kata ada dizat allah ha tu ha bagi kaid yang sunnah memang jelas tu laisat biharfin yang azaliyah ya ada dizat allah tu bukan ia huruf bukan kena ke huruf ha bukan kena ke huruf ada orang kata kalam allah tu berhuruf ha tengok tu jalan yang sesat ha dia kata bila tu Wala suauti. Bukan suara Huru suara Itulah apa-apa dia mahu duk, duk dengar Kita duk katun ha, Kita duk baca kita Dia mahu duk dengar Duk dengar apa Duk dengar suara Duk dengar suara kita ni. Adapun sifat kalam Hak tuham jadi Di anak lidah kita Dia mahu tak boleh dengar Walaupun sah dia dengar. Tapi dia mahu tak dengar ha, Sah dia dengar Tentang kata Sifat kalam Arak tuham jadi Di dalam lidah kita ni ada supa demo ada belakon hak tak ada muka tak ada bisu bersorak ni semua ada sifat kalam tapi darimana tak bersorak tak dengar suara kita duk bersuara ni ada mau dengar suara bukan dengar sifat yang ada di anak lidah kita hak kita ni arak ha Allah taala sifatun ha ya tak ibarat dengan kayfiyatun hai ba amale halusi dia dia ni apa nak sebut satu-satu tu sifatun kita kata kayfiyatun kalau kata kayfiyatun jadi arak pula Ah ha, keluar sifat baru. Azaliyatun <Susuk> yang sedia, ha, hendak keluar sifatun hadisah kerana ada kata sifat yang baru. Qaimatum <Susuk un> bi zatihi Ta'ala. Orang okay, Mu'tazilah dia nafii ni, dia kata tak ada di Tuhan. Ha. ha. ha. Ah Ahli Sunnah kata Qaimatum <Susuk un> bi zatihi. Terjemah hasannya berdiri ia dengan zat. Maksudnya ia ada ad ia di zat. Makna itu. <Susuk> Laisat <un> bi bukan ia huruf sebab bunyi kalam kalam kita paha kata huruf Allah. Ha tu kalam dia Tengok kita mengaji nahwu. Al kalamu huwal lafzu. Ha. baklah Ini bab bab lah. kita nak bercara kalam dalam ilmu usul lain. Ha ni sifat Allah Taala dok Ada Adapun dalam kita mengaji nahwu ni kalam makna lafaz sebab dapat al kalamu huwal lafzu. apa paha apa apa tak reti. Sautun sora. Itu tulah Ha, sabit tu kalau tulis saja tak baca Tak panggil kalah tak ngaji sana Tulis Zayyoda Jini Ali Hamzah ha, Tulis saja tak jadi kalah kena baca Zaidun Ja'ah ha, Jadi dah lah Ataupun Jaa Zaidun ha, Bila baca gitu ha, nak lapar hmm, Dia panggil lapar-lapar tu suara Haa ha, Kalam dengan makna perkataan Ilmu Nahu Dicara ha, tu Sini sini. Sini nak ayat kalam dengan makna namu bagi sifat yang ada dizak Allah. Ah ha, sifat tu tu huruf ke? Hai bukan huruf. Aha gitu dah Ha, ha, ha. difaham ha, malak tu. Laisat bi bukan ia huruf wala sautin dan bukan ia suara. Ah suara yang tak ada harpin, la taukid sudah Lagi pula klik humi Sifatun tu tu Munazahatun ha, Sifat klik Sifat yang suci Baca dengan isimah Dengan makna isi Dengan makna Mutanazihatun Tak wibat Munazahatun Ay mutanazihatun Anittaqaddumi Sifat tu tu Yang suci ia Daripada terdahulu Wat ta'akhuri Dan terkamudia Hak dulu ke dia Tu lah ha. Dan muqtada dulu laha nya kedie ha zaidun muqtada tu qabah mano dulu dalam susun tarkik kala bila kita pelato asalnya muqtada dulu qabah nya kedie ha, tu asal asal pada pelato dia laha tu kena kata zaidun dulu qaimun ka kedie kalau tak ada sebab-sebab lain kah Haa Pek-ek dulu Pek-ek keria Mabuk-ek keria lagi pada tu Tu asal Apa tu pusing Itu apa dok dulu kedia dulu keria Itulah apa Perkataan Ni nak raya sifat yang ada di Zah. Maha suci daripada dulu dan keria Haa Peria Lagi pula Wal-i'rabi wal-binai Maha suci daripada ikra e dan binu Kira-kira tak ada kena tarik dah tapi tarik dia lagi, nak menjelah dia lagi Bukan ia ekrak dia Semua tu sifat bagi kelimah belakang Sifat bagi lapak, kata, eh, kalam lafzi belakang Tengok Ja'a ha, Zaidun Haa Zaidun ni ekrak, mu'rak Dia panggil isim mu'rak Haa tu dia Ja'a Zaidun datang oleh orang ni Haa orang tu Ah ha, tu dia hadza Zaidu ah hadza binuh ha, tu semua tu dak royak kelimoh dak royak lapak semua tu lagi pula wa munazzahatun anis sukutin nafsi yang maha suci ia sifat itu dari sukut nafsi ah ni ayat apa ha, pasal kita sukut nafsi diam dalam di asal diam pasal di dia pasal sukut mana taswir dia begini apa makna sukut nafsi bi ha, Ini nak taswir bagi sukut nafsi bi allayudbiru fi nafsihi al kalam ma'al qudrati alah ha, ah tak kala je sulit sikit memang tafsir bi an yani wadzalikat suqutun nafs mufassarun au musawwarun ditaswinya dengan bahawa tidak mengatur ia pada dirinya akan perkataan serta kuasa atasnya al kalam ha tu kali kita japnya pun ha ni berhaja pada kita kenaliti ketika pak ni ha kalau kita ambil dulu gak ah ha, dulu pak Pas ini mudah kita bahagi yang pertama kalam ismi hada kalam dengan arti dengan makna kata perkata ha, Itu tu sifat tu ha tu lah ha, tuba la kurah je tu tak sangat jumah tu ha, kita letak dulu kalam ada empat makna yang pertama kalam dengan makna perkata ha, perkata ah hak tu dia panggil kalam ismi yang kedua ah ha, Kalam nafsa ah, Haa, itu kita pakai kalam siar. Kalam nafsa Dengan makna, maung berkata. Maung kata. Atau, musdia perkataan. Ah, ha, itu hal kita. Itu kalam nafsa Yang ketiga, kalam mafdari. Ha, kalam mafdari. Dengan makna, berkata. Ha, atau, kata. Ha tu lain tu. perkata nama bagi sifat yang ada di zat zat ni. Ha, mana kalau ada perkata mau perkata. Ha tiba-tiba kala masar ni. Kemudian berkata. Ha itu mas -dari. Mas tu ya perkala masdari. Masdar sajalah. Ha kala masdari dengan mana takallum. Takallama, takallum, takalluman, ada masdar. Ha, mas ha kala makna berkata, dikala masdar. Yang keempat? Ha tu kalam lafzi Ataupun dia panggil mahasalahu bil kalam Haa tu dia Kalam lafzi tu lah terjumuh Perkataan Haa tu pak tu Nak beza mualek pak tu Haduk ta'arif kata Sifatun azaliyyatu Kena ke mana? Kena ke yang pertama saat ni Kalam dimaknakan dengan perkata Kalam artinya perkata. Ada pak tuai bakurah dia jumlah tak suka dengan kitab jawi lain tu. Nampak ke dia sungguh? Mudah beza. Mudah beza. Cuba jumlah. Kalam arti berkata. Berkata-kata. Mari dia dengan dia lah berkata-kata. Jadi, oh, pelik ke kali tu. Bila kita letak lain tu, nampak lalu. Yang pertama, kalam dengan makna perkata. Yang kedua, kalam dengan makna ah, mau berkata. Yang ketiga kalam dengan makna berkata. Yang keempat kalam dengan makna perkataan Ah. Ha. Apa kita beza? Apa letak nama kalam dengan makna berkata, inilah panggil kalam ismi, nama bagi sifat yang ada pada zat. Kalam dengan makna mau berkata itu panggil kalam nafsani. Kalam dengan makna berkata itu masa de, kemah masa de. Kalam bermakna takallum. Ha, kalam yang keempat kalam lafzi hatulah kena kalafaz perkataan huruf suara tu nah itu ha, jumlah perkataan hak demo ndak dengar ni gapo dalam pak sana ni hak demo dengar kita ni bukan dengar kita dengar perkataan kita ah ha, tahulah tak letak kena no. demo dengar dengar kalam kita kalam mana demo dengar kalam yang keempat dengan makna perkataan ha, itulah Ha kita dak berceralah nah huruf sarah al kalam wa lafzu. Ha kalam makna tu. Ha yang tepat perkataan. Ha tu dia. Ha maka kita klik mai ke sini. Tak kalau kata ini dak berceralah ni kalam hak dengan makna perkataan tu. Kalam makna makna isim, nama bagi sifat. Ha ni ada takrif sifatun azaliyatun qaimatun bi ta'ala. Lakah lagi. Munazzahatun 'an as-sukuti an-nafsi yang mensuci daripada sukut nafsi. Gapo sukut nafsi? Asal terjemah sukut tu diam Basa diri. Ah, diam dalam diri. Ha dia panggil sukut nafsi. Lahana tu sukut nafsi. Bi <tuh> allayudbiru fi dengan bahawa tidak terbi tidak atur ia ah fi nafsihi pada dirinya. Kalau kita cerita sini ke Allah Ta'al lah. Pada dirinya akan kalam Ma'al qudrati alaih Serta kuasa atasnya atas kalam Haa tu orang panggil apa dia ni Tak mau berkata Haa tu Maha suci daripada tu Haa Sabah ni masalah wajib Masalah wajib Dia panggil ta'aluk lah kita kecat mudah-mudah kata Ta'aluk kalam yang tanjizi qadim Ta'aluk kalam yang tanjizi qadim Dengan makna Mersediakan perkataan Sedia kalah lagi Pasukuk nafsi tu Tak bersedia Haa Haa tu Ah, ha, tu tidak lah tu. Eh, hmm. <tuh> ha, yang ke, ha, Kait lagi. و <tuh> منزهة عن الآفات الباطنية. Ah, ha, siapa yang azali juga, yang maha suci daripada penyakit yang basa batin. Hi, eh, macam mana tu? Ah, ha, apat batinnya? Bi'alla yaqadira ala zalika Dengan bahawa tak kuasa Ya Allah atas demikian Haa Tak kuasa ala zalika ni alal kalam Tak kuasa bercakap Haa ni apa yang dia panggil? Haa ni lah kenal ke bisu Haa Maha suci daripada bisu Maha suci daripada keluh. Haa kamah bi halil kharsi seperti barang yang ada ia pada kelakuan keluh kita panggil wal watufuliyati keadaan kanak-kanak atau -kanak. budak kecil baru beranak atifl dia panggil tifli tuquliyah mula beranak juga tak ada boleh bercakap tak kuasa nak bercakap lagi ah nak royak apa rupa tu itu abad batiniyah kalagi itu sifat kalam Allah maha suci dari itu. Ah, na ayat tersimpan sifat Allah tu maha suci dari itu. Karena itu adalah yang mustahil. Panje takrif dia tu, pasapo, dia nak tolak lah oleh karena perselisihan banyak sangat ni, lalu ulama sekak dengan takrifnya begini. Ah, tu dia. Dia pendek kata, alah kerja ulama ni dia nak jaga akidah wa ulama suluh din ni dia nak jaga akidah. Ha, nak jaga pegangan kita ni. Supalah kita kata. Ha kita nak anak-anak nak, nak contoh seperti kata dari awal ke. Dalam keadaan manusia sesat barah yang tua kita panggil. Sesat barah jahil tukai. Ha dia tu ai panggil buat membalarah tu. Nah Duk dalam kejahilan, ha, lah, dia tak mengaji, kita ada mana-mana kapur, mana-mana negeri, mana-mana bandar. Bila tak ada orang alim, dia duduk mengajar, orang ada, tak ada lah kita kata. Maka menyebabkan kejahilan kita, mudah asal kita tak tahu, mari daripada tak tahu. Nak tahu dengan usaha belajar tanya, pada tak ada tepat nak tanya nak belajar, kekal atas asal. Asal jahil kita nak pada tak tahu. Ah ha, tu dia, dia. Duduk bertahun-tahunnya selapisnya ko tu a teh. Ha, saja jahil, pikir ke karuk, berdiam, mari, pergeny, karuk berdata, muka. Ada, dia mari Pegangnya ke karuk penjadatan moga syaitan dok di. Syaitan ado samo. Tu setiap teh buat kita manusia seorang ada syaitan. Ah ha, syaitan dah gerak kat malak kita. Dengan keadaan begitu lah Allah Taala bangkitkan nabi. Letak seorang nabi hak mengajar. Wayak oh, akidah ah, betul pegangnya kita ni ada tu ewi. Hey, Ha jak meh hok tu dulu. Ha terima terima terima gak beri apa yang beri mail ha, Apa tu hajar cara dah kenal tuan dah wei, mari kita tunjukkan atah kena kita mengaku bukan mengaku lidah saja, bukan nak pergi dalam hati saja. Kena tunjuk gi kelakuan kata kita hamba dia sungguh. Lalu tu ada ibadat. Semayalah. Ha, tu Tuhan suruh berak -ok ni, ha kita berak karena -ok dia suruh berak -ok puasa. Nah ha, Tuhan suruh guna harta kok jalan dia ni jangan jangan jangan kita guna kok jalan ke anak nafsu semata jangan. Ha terjadilah zakat, jadilah sedekah tolong menolong kan dia suruh. Ha betul. betul akidah kita, betul amalan tu kejar rasul. Ha bojak kata leni dah hak ke bagi Allah Taala membenasa kalau zaman dulu. Tinggal hak mukmin. Agak tinggal lah matilah rasulnya. Ha, bila nanti Rasul Ha ha Dia bawa lagi lah Baru-baru lama Lamuk eh, Lamuk Dia kau bertukar Kau berubah Kau berubah Kau berubah Sedia dah Kairah baru Dia kita pakai dia Kau buruk-kau buruk Ha Tuhan bakir Pulak Rasul pulak Beratus-ratus tahun sengit Kadang-kadangnya Gada Begitulah anak ha, nak anak Ayat tak Cerita asal Mari siapa ke Nabi kita Sallallahu alaihi wasallam Meningallah dia Lepas pada dia tinggal Kita maklum Dah tidak ada Nabi Dah selepasku Nabi kata Anal'a yang tidak nabi bagdi akulah yang akhir tidak ada nabi dah selepasku dia kata ha, bila tak ada nabi lepas kita lepas dia ni ke Jahil lah kita ha kira, kira tapi tak ha tu dia ada selepas aku pengganti aku ni banyak siapa dia ialah para ulama ha, mati dia ulama di kalangan sahabat tu duk jaga begitulah turun-menurun tabiin Tabi'in tabi'in tabi turun-menurun siapa tak ada nama tertentu ulama warasatul anbiya secara bentuk semua ada semua ada semua ada sebab itulah agama dunia ni tak akan kiamat selagi ada orang menyebut Allah Allah Allah Haa, bila bila Allah taala nak membinasa dunia sikit lagi habis ilmu diangkat ke langit Quran apa disapu habis dicing ha dari dada pun habis yang ada hanya kafik kafik kafik hatulah baru siapa masanya di tiup sangkalak. Jadi bila begitu marilah tempat kita nak sebut di sininya. Ah ha, ulama. Ha, bila ulama dia jaga, bila dia jaga dia timbul mari. Hak pemahaman cara lain mari, hak sesak mari masuk pemahaman lain masuk mari. Hang mari nak menyebar, nak menyeru, nak mengajak turun dia, orang lama bangun menetas. Tu kerja sah. Haa Akidah Menata-tata akidah Oh ni yang besar sekali Sebab tu dia lebih sangat Ulama'li Tauhid ni kan dia ada cara akidah Maka tak kalau begitu Timur mengarah Haa Karya kita Mari pahamannya dia tulis lalu Haa Ni jaga ni Nak kena kalam balah ni nak pergi Haa Nak kena tarikhnya begini Tarikh gini Kali-gini nak keluar Hak mana Kerana ada orang pergi Begitu Haa Dia tulis Tulis Tulis Ni kerja ulama' Haa Habis tu tuan Tuan akak dia tu Besar sangat tu Dan Nabi mengaku Mek waris tu Ha orang makan pesaka ni, ni orang makan pesaka. Hmm pesaka ni lebih ni. Pesaka ni lebih ni. Ha tu dia. Itulah yang kita nak turun mana orang makan pesaka siapa dia? Ialah ulama. Orang ulama tu banyak bahasa. Itulah ialah kena pada ahli sunnah jamaah sebab nabi nabi besar, man ya'ish minkum ba'di fa sayaraktila fankathira. Siapa hidup lama lepas padaku aku Ya ni siapa mau panjir ke Nanti tengoklah berselisih yang amat banyak Ya, ya dah Pada tanya dia apa kita nak duduk macam mana Ya Rasulullah Kalau kita pergi bertemu masa tu ke Kamu turut jalan ni aku tu Haa Ni ni. Ha, ni Kita jangan tinggal jalan Al ni alis senah ni Haa Ayat kera'i -kera belakang Jangan dia kira Yahudi ingat kera'i -kera. Yahudi ingat kera'i -kera. Ingat tafsir Panah tafsir Haa Nasara pun ingat Ingat, ingat hadisnya berapa? Jangan, semata ingat, jangan Kena peheh Haa Kecek sedapnya, jangan Ya kena peheh Sebab Lekra yang ada kata وَذَلِكَ بِعَنَّهُمْ قَوْمُ اللَّهِ يَفْقَهُ Tak pekoh, tak letih Keceknya panah Saroh yang sedak, Pekohnya tak ada, pehehnya tak ada Haa tu Banyak tu ada Nabi lah tu Haa Berarti kita kena jaga Kekeliruan Ana inilah kita jangan jangan tinggal daripada tupuan kita ulama ahli sunnah wal jamaah pengagai dia tu siapa? Teka, pengagai dia tu siapa? Ana tengok situ, nah tu dia. Kalau kita gig kenal, ke kita mesti abihah lah kita, berjihad lah tuha. Hah, nah, itulah ini tengok dia tak arif panjang ni, Dia ya, pakar panjang si pak khalam ni. Asifatun ha, azaliyyatun qa'imatun bi zatihi laysat bi harfin wala sautin munazzahatun 'ani al taqaddumi wat ta'akhkhuri wal i'rab wal ina wal bina'i wa munazzahatun 'ani as wa munazzahatun 'anil afatil batiniyyati oh sayang saya punya tarik panjang ya. ha kan dia nak tolak, lah Ah lepas pada tu tanya. Dia kata waqalatil haswiyatu wa taifatun samau anfusahum bil hanabilati. Dia kata ngana no? ha. kalamuh wal huruf. firqah lain dah. Kita sambung semula. Hmm cap tu dulu. Wallahu alam.